Jaburan 65 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik Mas Murdaud sebuah nyanyian Puji-pujian menantimu ya Allah di Sion Dan janji kami kepadamu akan ditunaikan Engkau yang mendengar doa semua manusia akan datang kepadamu dosa dosaku terlalu berat bagiku kami manusia berdosa, tetapi engkau melorongkan penembusan. Diberkatilah orang yang kau pilih untuk mendekatimu dan tinggal di tempat engkau bertakhta. Kami akan dilimpahi rahmat rumahmu tempat sucimu. Engkau akan menjawab rayuan kami dengan perbuatan benar yang menakjubkan Ya Allah penyelamat kami. Engkau lah harapan seluruh bumi dan lautan yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung pada tempatnya dengan kekuatanmu kerana engkau lengkap dengan kekuasaan. Engkau yang memenangkan deru lautan, gemuruh gelombangnya dan gelora bangsa-bangsa. Orang yang tinggal di setiap pelosok bumi geru melihat tanda-tandamu Engkau memberi kegembiraan dari fajar menyingsing hingga matahari terbenam. Engkau mengairi bumi dan menyuburkannya. Sungai Allah penuh dengan air. Engkau memberi rezeki kepada manusia dengan menyediakan tanah untuk tanaman mereka. Engkau mengairi batas-batas ladang mereka. Engkau mengemburkan alur-alurnya. Engkau melembutkannya dengan hujan. Engkau memberkati pertumbuhan tanaman. Engkau mencurahkan rahmatmu sepanjang tahun, melimpahkan kemakmuran merata-rata. Rahmatmu menyuburkan padang rumput di gurun. Segala bukit kecil di sekitar bergembira. Padang-padang rumput penuh dengan ternakan lembah lurah kaya dengan ternakan semuanya bersorak riang dan menyanyi